Ja, is net so na 7 uur hier in Suid-Afrika So dit is net skyns na 7 uur hier in ons land in Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse tyd Maar nou ja, hier is daarom ander tyd zones wat hier boek ons oplee Of uh, verskillende zones wat in hier die selfde tyd zone lees, mis opkyk in Afrika recht noord, dan al die plekke recht noord, daar val min of meer in die selte tydzone. maar of jy nou in die tydzone val al dan nie jy is by welkom, oor elkeen van julle ingeskakel is, jy is by netradio SA, netradio SA en ons webwerf www.netradio Die inlichting hier rondom gaan oor jou self, dat jy jou kan vergewis van dit wat alles op ons radio gebeur Al die nieuws, die nieuwswaardighede, maar ook al die verschillende programme Al die faciliteite wat daar is, al die omroepers, hulle name en tyde van uitsending, maar dan het ons ook een archief so dat jy heerlik, lekker, gemakkelijk op jy eie tyd kan gaan luister na een program wat al reeds uitgesaai het, het is altyd daar tot jou beskikking. Hoekom, omdat ons vir jou omgeef, ons is lief vir jou oor, rechtig, hiervan uit uh, net Radio SA en dan vooral hiervan uit die Ekerkse kant, hiervan uit die sending arm, waarin ons liefde wil betoon, Godse liefde aan alle mense, Omdat die Heere dit van ons vraag, dat ons mekaar moet liefheed, is een opdracht. Dat ons om alsjeblief moet liefheed met ons jylle hart, ons jylle verstand en al ons kracht. Mensen, dit is een opdracht hoor. <coughs> en ons wil graag daar aan uitvoering gee en daarom is ons baie, baie dankbaar dat hier die radio sy golwe doors oor die wereld gaan. Enige plek op aarde wat iemand nou op hierdie huidige oomlik inskakel, as hulle nou net weet van hierdie webwerf. En as ons hulle nie laat weet nie, dan gaan hulle nou ongelukkig nie weet nie. So ek gaan vraag dat jy probeer om op al die verskillende platforms waar jy jouself kan inwirm, of kom ek gebene, wat ene, klinkt die woord, wirm klinkt nie vir my lekker nie, Uh, waarop jy jyself kan bevind. <laughs> As jy daar kan inkom, daar is baie van die platforms waar Zuid-Afrikaners bijvoorbeeld is. So Zuid-Afrikaners wat in Dubai bly of in die United uh, Emirates, wat die United Wat is daar die naam, die Verenigde Arabische Emirate, United Arab Emirates. Al die Zuid-Afrikaans wat daar bleef, hulle boer, hulle kom te rent allemaal in daar die bepaalde platform. Ek weet net hulle wel he, dat die mens, as jy daar nou iets plaas, moet jy dit in die Engelse taal plaas. Maar eh, <coughs> ons is moes allemaal daar in tweetalig, nee, verskoondog het die mens, wat my keel so skoon maak. Het is nou nie ongeskuktheid nie hoor, dit is my sommer net die ding met pla hier in die keel. En ek moet dit ongelukkig nou so van tyd tot tyd doen as gevolg van so paus nasale drip, so my keel is nie, baie legger nie. Maar nou ja, ons is hier en ons is bly en dankbaar dat ons hier is, en dat ons andere mense kan uitnoei na hierdie uh, internet, radio, stasie toe, waar hulle ook al dan hulle self bevind, so as hulle buitenkant hierdie tyd, so in die totale al buitere tyd, so in Dan is dit ook vir hulle moendlik om ons archief te besoek en dan na die tyd te luister Na elk een van hierdie programme wat ons nou hier uit saai Mensen vir my is dit een baie ernstige situasie En die Heer het my geroep as een verkondiger van die woord En vir alle nie die spesifieke tyd waarin ons nou leef Dit is een spesifieke bepaalde ding wat aan die gang is oor tekens van die tyd, die Heere wil nie ons moet onkant betrap word door dinge nie, daarom het hy vir ons kalender, het vir ons een, een tydwerk, het vir ons een uurwerk of een tydwerk en het vir ons sekere tekens gegeen waarna ons moet kyk, net soos in die dag toe Jezus gebore is, was daar tekens en het was nie die wijse manne wat daar die tekens raak gesien en daar die sterre en Jezus het weer gesê, daar sal tekens wees aan son, maan en sterre en daar die teken sal reedsigbaar, maar ek sal miskien dalk nou nou daar oorgesels, ek is nie seker nie, ek probeer nog my gedagtes hier geformuleer kry oor van Haanse program, en wat ek graag hier wil bereik, uh, gewoon ek hou ek nie van so een richting gesprek, nee, ek hou van een tweerichting gesprek, waar jy kan teruggesels met my daar met ons kletskamer, en ek wil net weer vir jou sê, hoe jy op hierdie kletskamer kan inkom, Mes, gaan maar net dood gewoon op Facebook, en dan tik jy daar by die soek engine, daar by search, soek, search, daar stik jy maar net in, net Radio SA, en dan sal jy nou na hierdie kletskamer geneem word, en iemand sal jou daar inlaat, in die kletskamer in, en dan is jy daar, vir altyd, en jy kan altyd dan net kom sê, hallo, dis al, jy hoef nie verder meer as dit te praat nie, maar as jy kan, dan slik het waardeer. As jy kan sê waar jy nou vandaan is, en as daar een bepaalde gebedsversoek is, of jy vraag gevraag wat jy het, dan kan jy van my vraag, ek het nie al die antwoorde op alle vraag nie, ek sê dit sommer voor die tyd, maar Ek het daarom ook geleer om op my voete te dink in die theologie en as dit dan gaan oor die bybel en theologische vraag, dan sal ek na die beste van my vermoe jou antwoord. En ek wil dit graag so vraag, want hier is een stem van hoop. Hierdie tyd wil ons vir elke persoon, waar jy jyself ook al mag bevind, een stem van hoop wees, al is dit dan nou net vir een gebedsversoek. En is vir my wonderlik om vir jou te kan sê, ons het die ander dag, het ons vir Tania, alders wat daar in Dubai woon, het ons gebid, daar is probleeme gewees met haar nek, geweldige pijn wat sy daar geluid het en doorgemaak het, en ons het vir haar gebid, en ek het verneem, dat die pijn weg is, en ons dankt die Heere daarvoor, want dit gee vir ons ons nou moed. Elke keer as een mens hoor van iemand wat genees is, wanneer daar vir een bepaalde persoon gebed is, dan geef dit die rest van ons moed, so ons dan ook vir kan neem om te vraag vir gebed. Mensen, kom ek sê nou vir jou, as jy nie weet waarvoor om te bid nie, sê nou maar jy is op jou knee en jy is nou bezig om te bid, In die ochtend, in die avond of in die middag Gewander ook al En jy weet nou nie meer Waarvoor om te bid nie Maar jy is nog gereed om te kan bid Wil jy nie vir my bid nie Jy kan altyd vir my bid Die Heere weet in elk geval van my En al weet jy nie wat om Waarvoor om te bid nie Die Heere weet En hy sal As jy dan vir hom vraag Ach Heere Daar is een man daar in Aurene in die stad van Vrede in Pretoria en hy saai daar op net radio SA uit en hy geet klas daar by die college van die universiteit Wees toch vir hom genadig en barmhartig en voorsien en sy behoeftes Vader, u weet wat sy behoeftes is en kom ek nou vir jy sê, die Heere sal jou gebed verhoor hy wil dit doen God het speciale engele wat gebede opvang en weer ook bakke, en na sy troon toe dra. En God wil gebede verhoor. Hy wil dit doen. En so dink nie nie, dit is elke persoon wat na my luister van my bid, hoeveel groot, groot genade sak daar uit die jimmel op my, op my neer. Dink ek het op die stadionveel gesê, ek het in die bediening, To ek in die gemeente gestaan het, mense geweet ek hou van jening, van baie hierdie koeke jening. Ek het later soveel gehad, ek het nie geweet maar ek dit alles moet store nie. So kom die sieninge van die heren, hy maak nie doodgewoon die vensters van die hemel oop. Hoe kom sal hy dit nou nie doen nie? Was nou nie rede daarvoor nie? die Heere is daarin gereed om ons te sien, so ons wil graag stem van hoop wees vir enige mens, waar jy jouself ook al mag bevind op hierdie liewe aard, wat die, die Heere vir ons gemaakt het. Nou, elkeen van jylle wat ingeskakel is, ek weet ongelukkig, nou nie, as jy nie hier in loer, hier by ons kletskamer, of jy vir my aanleiding gee op Whatsapp, Dan, dan weet ek nou nie, en ek dink Tania het vir dat weet dit sy luister, so kan vir haar welkom sê, en ek sien hier op die web verf, hier by ons gletskamer, sien ek vir Corrie Slabbert, en ek is seker, ek het Rosa sy naam ook, ja, ek is, ek is oortuig, ek het hom daar ergens gesien, uh, ek sien hom nie nou daar nie, maar ek, ek dink ek het daar, Aan naam dag gesien, Rosa, as jy ingeskakel is, baie, welkom. En Orijn, as jy ingeskakel is, baie, baie, welkom. En Marilou, ek sien ook nou nie jou naam, ek het ook nie op WhatsApp gesien, dat jy vir my laat weten, die maas jy ingeskakel is, baie, welkom. En elke ander persoon, elke ander persoon, waar jy ook al in die wereld mag wees, wil jy nie vir my help, en kyk of jy nie by die kletskamerke inkom, en net daar alou sê nie, Dis net so makkelijk soos wat ek nou net gesê het as jy op Facebook kan inkom dan gaan jy net doodgewoon en jy tik in daar by die soek engine, search uh, daar skryf jy maar net in jy tik maar net daar in, net radio SA en hy sy het onmiddellik so neem klik maar net daar op gaan jy, gaan jy daar in en iemand sal vir jou help. As jy dit nou nie so wil doen nie, en jy wil graag, sê maar per WhatsApp, met my contact maak, doen dit dan ook so, daar sien ek nou Rosa's naam, Rosa Anderson Loots, my welkom Rosa, uh, dan gebruik jy my WhatsApp, 0795 34 64 87, kan ek 0795 34648. 7. En dan sê net, hallo, en dan as dit moet ek is net van waar jy nou luister En dat ek net vir jou kan, kan groet, ek wil dit graag doen, want ek wil soos wat ek sê Graag een twee gesprek aan die gang sit Ek geniet het verskrikkelijk baie as mense met my saamgesels As ek vraag kan antwoord, as ons gesprek kan hee So daarom, denk ek, gaan ek somme vraag na die van jylle wat na my nou luister. Probeer en kyk of jylle nie hier so by die kletskamerke inkomje, of dan met WhatsApp 079534 6487. Dan sê jy vir my, jy wat nou luister, wat nou my stem hoor, waar oor denk jy moet ons gesels? Is daar iets wat jy op die hart het? sien daar Tania ook nou vir ons laat weet sy is hier, sy luister is daar ietsie specifiek is daar ietsie specifiek een gebedsversoek enerzijds dit kan een algemene ge gebedsversoek wees of dit kan persoonlijke gebedsversoek wees maar dan ook wat er soort van gesprek sou jy graag wil hee moet ons voer hierby stem van hoop, waar ons stem van hoop is, wat is die soort van vraag wat in jou gemoed omgaan, en miskien kry ons een gesprek aan die gang, en miskien neem allemaal dan dan ook daar aan deel, want dit is nie veronderstel om, om een monoloog te wees, waar dit net ek is wat met jou praat nie, ek kan toesig hou hier oor ek aan leiding neem, Ek kan rechtstellings maak, waar ek dink het miskien verkeerd is, of een anbeveling maak, maar ek sou graag wou sien, dat ons Biggie, net miskien vir vanavond, en by een program soos vanavond, net om dit te toets, om te kyk of dit wer, want ek het al by vorige radio's dit so gedoen, dat dit, dit werk definitief, maar dit hang nou maar af, ook oor een mens, en jou eie persoonlijkheid in die situasie waarin jy jousel bevind. Maar as jy enigszins een bijdra het nou, die oomlik, want ek gaan nou vir ons muziek speel, gaan speel Go Tell It on the Mountains, want ons is veronderstel om al hierdie dinge wat ons van Jesus weet, namelijk dat hy die op oplossing is vir die probleme van die hele wereld, vir elke mens, dat ons dit op die berge moet verkondig, soos wat ons dit huidiglik ook dan nou hier doen. En as ek nou nie voorstel, ek rey nie, dan gaan ek so myself een vraag vraag. Soos hoe gaan ons dit nou recht krij? Behalve as ek nou nou een vraag hier aardens optel, wil ek dan nou die vraag stel, vraag, hoe gaan ons dit recht krij, to go and tell it on the mountains, om by alle mense, want daar so 2 biljoen mense op aarde wat in besit is van een slim foon, jy weet ons die foone wat jy ook het wat jy gebruik, een slim foon so hulle is in staat, al die 2 biljoen mense is in staat, hulle kan, as hulle nou weet van net Radio SA, nou hy weet van die webadres, hulle weet waar het gaan en jy het hulle geïnteresseerd gekry dan kan 2 biljoen mense inskakel en hulle kan luister nou hoe sal een mens dit nou recht kry hoe sal ons dit prakties recht kry? kom ons gebruik ons, al ons fakulteite wat ons heet die boe en die grys stof en ook onder die leiding van Godse gees Want dit is sy opdrag wat ons probeer uitvoer, dit nie maar sommer net om het ons lus is om iets te doen nie, dit gaan oor hier die opdracht van die Heer Jezus waarin hy sê, gaan maak disciples van al die naties. En ek wil kyk of ek jou kan motiveer dier vir jou te sê, die vannigste groeiende godsdienst op aarde is die islam, die moslim godsdienst. Wat nie ‘n ware godsdienst is nie. Daar is net een naam waar dier mens gereed kan word, dus Jesus Christus, niemand anders nie. Daar geen ander manier nie. Alle paaie leid nie na Rome nie, mense. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die vader behalwe dier my nie. En ons moet dit aanvaar en gloe dat dit die waarheid is, dat Jezus nie gejok het toe hy dit gesê het nie, so ons kan probeer om by al die verskillende mense uit te kom, nou weet ek, jy sit en denk seker nou in termen van, nou ja, maar ons praat in die Afrikaans hier, is baie makkelijk om oor te skakel na een tweetalige program toe, as dit is hoe die Heere ons gaan lei. en dit wat ons in Afrikaans sê, just to repeat it in the English language, ons kan dit doen, Maar ons wil nie somme net goed doen nie. Ons wil sterk onder die leiding van God die Heilige Gees doen wat ons doen. Want ons leef in ernstige tyde. En ons wil graag die boodskap van die Heer Jezus en van die bruid van die Heer Jezus wil ons aan mense mooi mooi stap stap verduidelik. En ons wil vir mense bid, waar hulle ook al mag wees, wat hulle omstandighede ook al mag wees. En ons het al vir mense, vir hele paar mense hier gebid, en ons het nog net positieve resultate gehoor. Elke keer was dit nog positief. En ons dank die Heere daarvoor, Nou goed, terwijl jy nou denk aan die vraag jy wat ek gevraag het, oor wat jy denk wat ons sal doen, ek weet nie of Corrie luister nie, as sy luister, Corrie Slabbert, uh, sy is nou baie meer persoon wat kennis het oor verskillende radio's, ek weet nie by hoeveel radio's sy betrokke is, nie maar sy hele paar van hulle. En wat er soort van prakties, want jy weet, een mens kan seker raad en goed probeer, maar as het nou nie praktisch uitvoerbaar is, help het ook nie veel nie. So, miskien kan sy, as sy nou luister, ek is nie sêr of sy luister nie, as sy luister, ek nou na, naam daar gesien, dan kom ons kyk, as sy kan ook maar kyk na wat die voorstelling gemaakt word, of wat nou praktische voorstelling is. Maar hoe dit ook al sy, ons wil graag mense hier na hierdie radio nooi. En ek weet, Laureine het dit ook al gedoen, ek is nie helemaal seker hoe sy dit precies ooral ingestuur het nie, maar ek weet per WhatsApp, en mens kan baie, baie mense per WhatsApp bereik, en ander platforms, en mense wat jy nou op jou kontakte luist het, as hulle nou weet wat om te doen, en jy het mooi verduidelik en mooi verstaanbaar aan hulle oorgedraag, en hulle uitgenooi om ook self in te skakel, en op die radio so webwerf te kom kyk, na die radio want, so mens nie vertrouwe het in 'n product nie, dan weet ek nie of mens het graag wil bemark nie, maar keseker as iemand op ons webwerf inkom, sal hulle onmiddellik sien die kwaliteit wat daar is, en kom ons probeer, dan ons best terwyl jy nou denk, en luister hier na Go Tell It On The Mountains. Tell on the mountain, over the hill, and every way go. Tell it on the Ek herinner jou net weer dat jy ingeskakel is hierby netradio sa, netradio sa, ons webwerf is En dat sal goed wees as jy kan vergewis met al die informatie daar op ons webwerf, dat jy kan sien wat alles daar gebeur, <coughs> en wat alles aangebied word, al die technische detail daar, en dan ook het ons archief met die feit dat jy kan luister na programme wat al reeds uitgesaai word. Vanavond is ek nou hier die program ta uitgesaai, dan plaas ek hom op die archief. En dan is het moeilijk vir iemand om daarna te gaan luister. Ek weet, dit is eindelijk altyd beter om te luister terwijl daar een levendige uitsending aan die gang is, soos hierdie, waar een dus nou kan actief deelneem. En dit is altijd lekker, dit is lekker om met mekaar te gesels, dit is vir my rechtig stimulerend, omdat ek een predikant is, en as jy een prediker is, dan kyk jy na mense, jy staan hier op een preekstoel, en jy preek, soos vir ochend, daar het ek nou nie te veel op die preekstoel gestap, ek by keer rond gestap, en jy kan die mense in die oog kyk, jy kan sien hoe hulle dink, jy kan amper die vraag sien wat in die oog kom, of die verbasing, of die waardering, en dit is altyd baie lekker om mense dan te kan sien. As dit nou nog twee gesprek kan wees, nou in een predikingssituasie, waar jy nou staan en die woord verkondig, Uh, denk ek nog nie uit ons op die plek gekom, dat ons een twee gesprek kan heen nie, ek kan het hou. waar ek praktische theologie studeer het, die universiteit was die professor het gesê, dit is eindelijk hoe dit veronderstel is om te wees, hy sê, hy weet, dit is nou maar een droom, dit is ideaal, dat dit nie een een gesprek, een monoloog, na so een richting gesprek is nie, maar dat dit het een tweerichting gesprek is, die naaste wat hy daar kon kom, is dat jy nadat jy het laag gepreek het vir mense vra, as daar vraag is, is hulle welkom om achter te bly, of jy kan dit uitstel dan tot die aandienste informatie, tydens die aandienste gaan jy, alle vraag wat ontstaan het, dier die loop van die ochendse boodskap, dat hulle dit daar in die orde kan stel, en dat jy sal probeer, om al daar die vraag te antwoord, nou ek het dit gedoen, ek het dit so geïmplementeer en, dit werk, uh, dit het vir my gewerk, baie, baie mense het na die tyd, uh, kom, kom praat met my, en vraag gehad, wat hulle gehad het om te vraag, en, so uh, het die mense, hulle ook soms betrokken gekry by bybelstudies, en te sê, ons sal die, vraag wat ons nie hier kan antwoord nie wil nou weer woonstig aan dv as daar woonstig aan is tydens die bybelstudie dit hanteer so daar een twee gesprek kan wees en ek het een wonderlijke twee gesprek so ontwikkel dat mense uitgebrei het na nog meer eindelijk speciale bybelstudie groepe kleinere groepe omdat daar sommige mense wel net doodgewoon meer weet hulle is honger en hulle dorst na die woord van God en wil graag daar oor praat. En ek weet, daar is baie, baie vraag. Ek weet nie, was in Zuid-Afrika op een stadium jare gelede, ek weet nou nie hoeveel jaar gelede nie, dit kan ek nie onthou nie, maar ek weet van die program Wat sê die Bijbel? En daar was soos een paneel kundiges wat dan geluister het na mense wat ingeskakel het, en dan het hulle probeer om daar die vraag, uh, onder hulle deel die die, die paneel daar, sê nou maar as dat vier, vijf mense wat nou die paneel uitgemaak het, en een ou begin en een ander ouwe gaan aan, en een volgende een gee nog informatie en so meer en so meer, dit kan ons ook doen, uh, dit is ook moontlik dat die mens dit kan doen, dat die mens ook een paneelbespreking kan hee, dat daar 2, 3 verskillende mense zou op uh, op een Skype manier dan met mekaar communikeer en dan die vraag antwoord. Dit is ook moendelik. Maar nou kom ons begin by die praktiese. Die praktiese wat nou moendelik is, is dat jy by die kletskamer kan een vraag vraag en dat jy dan met my kan gesels. En vraag, jy nou gevraag dit maak nie rechtig saak, wat is zo vraag, jy vraag nie, ek sien byvoer wat nou wat Linda Meijer nou daar vir ons geskryf het, sy sê ons wat hier in een land bly waar daar alle nazies is mag nie die woord aan mense hier wie so geloof nou anders is nie nou gebruik sy nie Uh, hierdie inlichting nie want as gevolg van die feit dat alle mense kan nou sien wie dit is wat hierdie soort van inlichting hier gee so overgezet synde betekende dat hulle mag nie eindelijk die christelike godsdienst verkondig aan mense wat daar nou nie christene is nie, wat nou aan hierdie ander geloof behoort wat ek net nou genoem het die islam want hulle word vervolg en jy weet ons ons het nou al films geseen, ek weet ook nie wat films is nie, of wat nou videoclips, van mense wat onthoof is. Uh, wanneer die radikale groep van daar die geloof optre, mense het hulle geen genade nie. En weet ek, is daar baie van ons mense wat net aan bande gelees, kom ek noem vir jou iets wat baie mense nie weet nie, oor Israël. Israel is vir ons so'n wonderlijke plek, nie waar nie, maar jy wil graag so'n toe gaan, en ek hoop ons kan een van die da, so'n toergroep reel, en dan gaan ons so'n toe, maak dan nie saak hoe groot die groep is nie, mens pas my nie dood gewoon an. En, daar in Israel, mag jy ook nie, aan die jode die Christendom verkondig nie, mag dit nie doen nie, dit is tegen die wet, jy word in hechtenis geneemd, jy word fysisk, in hechtenis geneem, as jy dit sal doen. Jy kan nie pamflete en traktaikjes en goede uitdeel nie, mag het nie doen nie. As jy dit weet ook nog, voor jy nog op die vliegtuig klip, sal jy nooit op die vliegtuig toelaat. As jy met el al vlieg, denk ek moet jy, uh, klomp jare gelede, toe ek laaste keer gevlieg het, denk ek moet jy so drie ure voor die tyd, moes jy al op die lichthave wees, En dan gaan jy daar door vraag en antwoord sessies mense, daar is mense wat jou kruis ondervra. As die een plaas met jou, dan gaat die ander jou. En, you know, en hulle kyk of hulle teenstrijdighede kan kry met wat jy nou sê nie. En as hulle enigste die idee sal kry dat jy nou hier as een christen so te gaan om mens te gaan kersten, dit wil sê Christene maak, daar in Israël, dan sê hulle jou nooit toelaten. Ek sien, dit is hoe radikaal sommige mens sy geloof is, en soms maar is het maar een probleem. Maar ons moet onverskrokke hoe wanneer dit vir ons mootlik is, sonder mens sy levens in gevaar te stel, moet ons die woord van God verkondig, en ek praat nou nie net specifiek oor iemand van een ander godsdienst nie, die heel eerste groep waar tykengroep, waarop ek myself toespits op die oonblik, is mense wat uit Zuid-Afrika weg is, en wat hulle self nou in die buitenland iwers bevind, of dit nou in Dubai is, en of het in Engeland is, en of dit in Amerika is, en of het in enige ander land, wil ek eerstens met daar die persoon contact maak, soos wat het nou is, hier sien ons nou die mense met wie ons nou huidiglik hier praat, in ander lande is Suid-Afrikaners, is mense wat hier uit die land uit pad gegeet, en ons wil hulle graag bemachtig met die woord. Nou nie dat ons daarin vir hulle vraag, om nou daarteen die landswete in te gaan en op te tree en om christene te maak van mense van daar die ander geloof nie, want jy hoef nie eindelijk te praat as jy een christen is nie, jou werke, jou manier van lewe, jou taal, jou gesintheid en jou liefde wat jy binnen in jou rond is soms van so aard dat jy nie eindelijk woorde nodig het nie. En as iemand ons nou self daar die, daar die stap geneem het om vir jou te kom vraag, nou ja, dan doen die mens nou dit wat jy mag doen, en dit sal ons nou maar nog uitvind hoe dit werk. Ons, ons weet, dit is moeilik, daar in hierdie Arabische lande, maar hoe een mens te werk gaan, jy kan, jy kan een kerk daar hee, daar, daar is ook kerke, en mense kan so'n te genooi word, en wat ons dan nou sê, die heel eerste groep mense, wat ons in gedag het, is ons eie poeties en sissies, wat hier weg is uit, uit Zuid-Afrika, uh, as gevolg van wat er omstandighede omstandig ook al, en dan toch een uh, jy binnen aan hulle self, een begeerte het om te luister, na iemand wat hier in die Afrikaanse taal, of in die Engelse taal, of dan tweetalig, bezig is om die woord van God te verkondig, en dit uiteentisse, dit uitele, op so n manier dat ons allemaal dit mooi kan verstaan, en dit een van die redes nou, hoekom ek vir u vraag, om vir my vraag te vraag iets wat vir jou dalk moeilik is om te verstaan een tekst in die bybel wat vir jou moeilik is om te begryp of een begrip of een dogmatische stelling van kerke en wat die dalk by jou andere kerk sien wat hulle doen en waar die betekenis daarvan so wees in vergelyking met jou eie geloofsvisie wat jy het die eie geloofsoortuiging so ja, dit maak nou rechtig nie saak wat die soort van vraag is wat jy vraag, nie enige vraag is welkom en ook gebedsversoeken duid dit moet dit nie vergeten nie uh, as jylle by daar in Dubai een specifieke gebedsversoek het in die algemeen gesproke of persoonlik Dan wil ek graag saam met julle bid hoor, ek wil rechtig, wil ek saam met julle bid, net soos wat julle moest nou vir my bid, ek het ons nou ook gevra, bid vir my. Jy kan vir my bid enig iets, jy kan vir my bid vir my gezondheid, dat ek nie siek word, ons is hier in die winterperiode en my mense sakkel nog op hierdie eindige oomlik met hulle sienisse, met longe en en so meer wat nou mag gepaard gaan met die seisonale probleeme, symptome. Maar oor die algemeen, van my algemene gezondheid, dat die Heerense hand van genade en barmhartigheid oor my uitgestrek sal hou, uh, so dat ek my werk kan doen. Ek wil graag elke aand met jou gesels, ek wil rechtig, dit, is, dit kom hier uit die diepste dieptes van my mens wees. Daar niks wat ek met meer plasier doen, as om Godse woord aan mense te verduidelik nie. En jy kan my maar glo Dit is soos jening in my mond. Nou weet ek sommige mense eet nie jening nie. En uh, ek sal so kyk na die jening en, en sal dit laat voorbij Maar ek hou toevallig van jening, ek hou van die smaak van jening, ek hou van die verskillende soorte van jening, wat die mens krijg. Ek sê nou maar soos bloekom jening, ek sê nou nie nou dit nie, maar uh, daar is ons verskillende soorte van jening, en dis my baie lekker om die verskillende soorte jening te proe. Soos wat sommige mense hou van wijnproe, wijnproeverie. Ek kan nou duid toe ek op Stil van die kongresse bygewone, dan het die kongresgangers cong op die bus getlim op die stadium, en dan het hulle nou daar die wijnroute gerei, en dan kon jy gaan proe daar al die verskillende soorte van wijn. Nou mense, kom ek nou vir jy sê, as jou alcohol drumpel so laag is soos my, dan kan jy nou nie rechtig die goed proe nie. Uh, jy moet Al proe ek dit net en spoeg alles nou weer dadelijk uit, dan tas dit my onmiddellik aan. En waar ek het achtergekom het was, terwijl ek bezig was, by een tandarts, en hy aan een van my tanden gewerk het, toe het hy van my lachgas gegee, om my te laat ontspan, om my kakebeen een groot oop te maak. En terwijl hy nou bezig is met die gas, toe voel ek dat hy, rarig voel ek soos iemand wat voel of hy wil doodgaan. En ek wil na die masker gryp wat hier, aan my, hier op my neus is en hy het my hand vastgehou, die tandarts, en toe draai hy nou die presentatie gas af. En nou heel na hier die hele episode, het hy sê vir my na die tyd, hy sê, hy stel die gas gewoon op grond van die mens' kleurhaare wat hy het. Nou ek het pik zwart haare gehad en een pik zwart baard en toe sê as gevolg daarvan het hy dit hooggestel hy sê want het werk soos alkool as jy iemand is met donkere haare kan jy baie meer alkool verdra as iemand anders toe kyk hy my so, toe sê vir my dominee jy moet niks, niks, niks sterker drink as nachtmalweinie hoor en net een glasie. maar nou hoe dit ook al sy dit is nou nie eindelijk ter sake nie, wat ter sake is is die feit dat ons hier op hierdie radio probeer om alle mense op aarde te bereik op soe manier dat ons nou nie ergens die landswette oortreen nie, ons wil dit nou glad nie, nie doen nie, ons wil ook nie iemand wat hier luister sy leven in gevaar stel nie, ons wil dit op een verantwoordelike manier doen, so as jylle vir ons praktische raad ook het Linda en Rosa jy was ook daar en Tania wat daar is, Uh, sê vir ons, sê vir my, ek, want ek is nou die woordvoerder, ek is die persoon wat die verantwoordelikheid om my skouwers moet neem, dat ek jylle nou nie daar in een ongemakkelike situasie plaas nie, as daar dinge is wat jylle denk wat ek nie moet doen of moet sê nie, dan sal ek luister, ek is nie onverantwoordelike persoon nie, ek sal verantwoordelik optree, maar ek hoop jylle, jylle hoor my, my hart as ons eerste teiken kan wees, al die Zuid-Afrikaners, wat hier uit die land uit weg is, as ons hulle kan bereik, ons ons hulle kan bemachtig, want jy sal onthou, dat Paulus aan die gemeente van Everse gesê het, toe hy daar saam met die ouderlinge op die strand gestaan het, voordat hy nou op die boot getlimmet, en hy na Jerusalem toe uh, vertrek het, toe sê hy, mense, <coughs> hy sê, dit is nie my skuld as enige een van julle verloore gaan heen en hy geet sy rede hy sê, want ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig nie ek kan nie sien wat is die implikaties van wat Paulus daar sê die implikaties daarvan wat eenvoudige implikaties is is dat aan die mens nie die volle raad van God hoor nie, dan is daar een moontlikheid dat jy verloore kan gaan. En dan het iemand bloed aan sy hande, soos die verkondiger, wat die hele raadsplan van God moet verkondig, en dit probeer ek doen, ek probeer my uiterste bes. En sal dis ook dan alle vraag wat na my kan kom sensitief hanteer, die manier wat ek denk dat het moet hanteer word, so ons nie iemand ergens te nakom wat ander geloofs oortuigings het nie. Dit wil ons nou nie doen, ons wil nie mense te nakom nie. Maar ons kan ook nie die waarheid weghou van alle mense nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons moet die volle waarheid, die volle raad van God moet ons verkondig. Want dis al wat vir een mens rustigheid in jou gemoed kan gee. Die waarheid maak jou vrij. Dit is wat Godse woord sê, die waarheid maak jou vry, nou wat is die waarheid? Beste definitie wat ons het, wat in die hoofd ook gebruik word, is die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie. Nou as jy net terug gaan in Eden, sy situasie met die twee bome daar, die boom van die lewe en dan die ander boom, die boom van die kennis van goed en kwaad, jy moet kyk na die twee woorde daan, goed en kwaad, goed en kwaad, dis gemeng, dan is dit in die volle waarheid nie, ja dit het waarheid in, dit het elemente van die waarheid, maar dit is die volle waarheid nie, Nou, as iets nie die volle waarheid is nie, dan is dit nie die waarheid nie, dan is dit een leun. En ons wil dit graag help, rechtstel. Rechtstel, sonder om enig iemand te benadeel. Ons wil nie mense benadeel nie, ons wil jou net bemachtig en bevoordeel. Dis my hart wat jy nou hoor, ek probeer jou net bevoordeel bemachtig, is waarvoor ek hier is, ek het nie ander doel eindelijk op aarde, anders as om Godse woord te verkondig, en dit mooi, mooi, mooi, mooi, na die beste van my vermoe uit een te sit, so dat dit jou nie die mekaar maak nie, so dat jou nie misverstande kom nie, ek is baie sensitief daarvoor, om misverstande uit die weg te rijn, en ons het woorde wat soms misverstande kan uitlok, en vir daar die rede gaan die mens versichtig om met woorde, kyk eerst na die definisie van die woord, wat beteken dit, hoekom sê ons dit, en enige ander misverstand wat daar uit na vore kan kom, dit probeer ons dan, dit om dit te vermij, ons wil nie graag soke goed heen, ons is net hier om te help, nou goed, en ek weet nou nie, ek het nou nog nie iemand gekry hier wat nou vir my enige raad gegeet oor wat ons kan doen he, hoe sal ons te werk gaan, ek het iemand sy dokters geraad, wat hy geskryf het oor die sogenaamde expats nee die expatriates, en hy het gesê, dat alle Suid-Afrikaners in die buitenland, want hy het allemaal gaan besoek, want moet hier die dokters graad van wat hy geskryf het, het behoefte, al die Suid-Afrikaners het die behoefte om in hulle eie taal, in Afrikaanse taal, as het nou Afrikaans is, om die woord van God daarin te hoor, en daarom groepeer die, groepeer, die groepe mense daar in die verskillende lande. Kom ons sê nou maar Dubai, Kom ons vat dit maar net als een voorbeeld. Die mense wat dan nou hier in Zuid-Afrika kerk toe toegegaan het, as nou kerkgangers, hulle groepeer gewoonlik daar, vorm groepe, en wil graag die woord van God hoor, en as dit kan, as dit nou oorheersend Afrikaanse mense is, dan wil hulle dit in die Afrikaanse taal hoor, een mens, wil graag God sy so, so woord in jou eie moeder taal hoor, want die taal waar aan jou groot geworden, het sekere betekenisse, die woorde wat jy aangeleer het, het sekere betekenisse vir jou, en daarom wil jy nou nie, dat iemand dit in een ander context gebruikt nie, en weet jy dan, minstens daar waar jy nou groot geworden, daar in Zuid-Afrika, het hulle dit en dit bedoel, by spesifieke woorde, so daarom is het ook een sukses want as Afrikaanse sangers hier uit, uit Zuid-Afrika die buitenland gaan besoek en hulle gaan daar oorkant ergens sing dan groepeer die Zuid-Afrikaners en dan luister hulle graag na so iemand so dat dit suksesvol, dit werk maar of dit nou gaan werk met die evangelie verkondiging op hierdie manier weet ek nie ek het nie rechtig die antwoord nie en of een mens dit dan tweetalig moet doen, die herhaling van wat jy gesê het, to repeat whatever jy sê het in Afrikaans, to repeat it again in the English language. Nou ek self is nie Engels sprekend nie, maar ek kan daarom vertaal, ek kan as ek iets gesê het in Afrikaans, kan ek dit in Engels vertaal en alle mense wat na nou my gaan luister gaan weet, ja dis sommer een boere Engels daarie wat die man praat dis nou nie uh, een Engels manse Engels nie maar hoe dit ook al sy mense sal minstens verstaan wat ek sê sê jy nie, die mekaar maak nie al is dit een vertaalde Engels, wat uit Afrikaans nou vertaal is in, in die Engelse taal Maar as dit een oplossing is, dan moet ons dit probeer En as julle dan nou vir ons hier uh, Voorstel het, asseblief Dan doen ons dit so Hier is een, een versoek van Tania Kom ons asseblief vir Deo Gloria bid Ja, ons kom ons doen dit uh, Misschien moet iemand dalk net vir ons daar Een definitie geef van Deo Gloria Wie is die groepering Uh, wat wil ons wat mag ons van hulle weet dat nou hulle ons hulle nou nie te nahe kom ons is nou vir hulle bid nie maar ek gaan nou bid maar as iemand nou net vir hierdan net 'n verduideliking kan gee wat belangrike kenmerke is van hierdie groepering so dat ons vir hulle positief kan bid en hulle ten nahe kom in ons gebed nie en wat die kern is van die waarvoor ons moet bid of is het maar sommer net in die algemeen as dit in die algemeen is, dan kom ons bid nou so van die tijd stap nou anders geamper nou moet groet. wil die amal wat nou luister nie saam met my stem as ons dan verdeo gloria, dit is a, a selgroep, dit al wat ek nou weet dit is a selgroep daar in Dubai en kom ons vra die Heere dat hy sal voorsien in hulle behoeftes nee, dan is dit ons een goeie gebed kom ons vereenig Vader ons sê vir die baie dankie vir een voorrecht soos hierdie dat ons een stem kan wees, een stem van hoop hiervan uit Zuid-Afrika vir ons mense in Zuid-Afrika maar ook vir ons mense in die buitenland en ons het hier die versoek vir Diogloria, jy ken daar die selgroep in Dubai en vader, jy ken ook al hulle behoeftes, ons weet nie wat het is nie, maar jy ken hulle jy weet precies wat ons wil vraag vader in die naam van Jezus, dat jy sal voorsien in al hulle behoeftes na die rijkdom van u genade, jyre wat daar die behoeftes van hulle ook al mag wees. Die groepie wat daar by mekaar is, hulle weet wat die behoeftes is, en u weet ook kere. Ons wat hier saam vereenig, gloe, dat u die hand van genade en barmhartigheid na hulle kan uitstuur, en dit wat vir hulle dalk uitdagings is, as daar vir hulle uitdagings is, dat u daar die uitdagings vir hulle Makkelijk sal maak Ons bid dat u ook in elke soort van behoefte wat daar mag wees Of dit nou financieel is en of dit gaan oor een gebouw En of dit gaan oor uitreik Na ander mense Dan vraag ons dat u daar wijsheid sal gee Inzicht sal gee so dat hulle uiteindelik precies sal weet wat die volgende stap is wat hulle moet doen, die volgende stap wat hulle moet gee, so alles wat hulle doen onder die beskerming sal wees van die wonderlijke Vaderhand in hulle leven. En Vader, terwijl ons vir die Oogloria bid, wil ons nou bid ook vir elke ander persoon wat nou hier luistert, jy ken elkeen van ons, jy ken elkeen van ons behoeftes, jy ken elkeen van ons begeertes, en ons wil bid, Heere, vir elkeen wat nou luister, individueel, elke persoon, my ingesluid, dat u ons by ons swaak hand sal neem, Heere, en dat u ons sal leid, dat jy ons sal help om jy lief te hee, want ons besef en weet, dat dit die belangrikste saak is, dat ons jy moet lief hee met ons jylle hart, ons jylle siel, en met al ons verstand, en met al ons kracht, help ons daarin, Heere, dat ons een liefdesverhouding met jy sal hee, jy waarlik sal lief hee, uit die diepste dieptes van ons mens wees, en ons weet, As ons daar die verhouding met u hee, dan sal al die ander situaties rondom ons kan verander. En ons dank u daarvoor in Jezus naam. Amen. Nou ek, terwijl ek praat, lees ek nou nie al die verskillende uh, boodskap is hier nie, want dan sal my aandag nou verdeeld wees. En ek het nie die ander dag vir iemand gesê, ons mans persone kan nie eindelijk twee goed op die tyd doen nie. Ons kan nie multitasking, ek wonder wat is die Afrikaanse woord daar vir iemand al ek my sê. Ons kan het net dood gewoon nie doen nie. Ons het nie daar die vermoede wat vrouwens het om te kan multitasking doen nie. Hulle ram die hele huishouding uh, en doen elke liewe ding En alles is in tandem met mekaar Alles uh, werk uiteindelik uit Omdat hulle so'n holistische siening van dinge het Maar alles arme manes wat so analytisch denk om een ding op slag uh, So ek maak verskoning Ek gaan nou nou dit leer lees En be bekijk wat alles daar staan En dit ook so probeer om te hou dan vir ons volgende keer So ons gaan dan vraag, dat jy deefvee, uh, morgen aand weer, dan min of meer hierdie tyd, sê we eer, dan kan inskakel, en denk nou maar daaraan aan, aan vraag en, en ander sake aan die orde, soos gebedsversoeken en soe meer, dat ons sinvol sal kan gesels met mekaar, terwijl ons oorkoepelende gedachte bly, die bruid van die Heere Jezus, om gereed te wees vir daar die groot en door dag, wanneer die Heere kom, om ons te kom haal. En daarmee gaan ek dan nou vir jou hiervan uit Ayrinie, gaan ek nou vir jou groet in die stad van vrede en mag jy rechtig, mag jy wonderlijke nachtris ondervind, Mag jy in die vrede van die Heere, mag jy daar in jouself bevind, absolute vrede, die vrede wat alle verstand te boven, te boven gaan en daarmee sê ek nou vir jy, shalom en ek sê ook vir jou, die Heere is lief vir jou en ek is ook lief vir jou, geef vir jou om, shalom. crash love that's never fading let mercy fall on me everyone needs to forgive the kindness of a savior though hope in shame I believe in you